Слон и мравка Тази приказка е за един слон и една мравка. Някога в една гора живеел един слон. Той бил много горд от големия си размер. Затова винаги притеснявал останалите животни и им се присмива. Един ден, докато се разхождал из гората, видял един папагал да седи на едно дърво. Ей ти, какво правиш там? Не виждаш ли, че минавам? Аз съм най-силното животно в гората. Хайде, поклони ми се. Какво? Защо трябва да ти се кланям? Какво? Не знаеш с кого разговаряш? Ще те науча как да ме уважаваш. Папагалът не се поклонил на слана. Ядосеният слон хванал цялото дърво и започнал да го клади. Папагалът не можел да стои повече на дървото и отлетел. <риво> Махай се! Лети! Сега видяли какво мога! Всички сте толкова слаби в сравнение с мен! <риво> Изгорто вдигната глава, слона продължил по пътя си. Както винаги, отишъл при реката, за да пие вода. Близо до реката живеела една малка мравка в малък мравуник. Всеки ден тя събирала своята храна и всеки ден слона идвал да я притеснява. И днес било същото. Докато пиел вода, слонът видял мравката. «Эх, е, е, ти малка мравчице, на къде е с тази храна?» «Трябва да я занеса в къщата си, скоро ще завали». Трябва да събера и на трупа много храна. <рък> Виждам. След това слоно напълнил големия си хубаст вода и започнал да пръска мравката. Водата унищожила храната и а мравката се намокрила до кости. <рък> Слоне, смей се колкото си искаш! Някой ден ще те науча степ! Много ме оплаши! Малка мравчица ще ме учи. Ах, се, че може да те стълча с краката си. Прибирай се в малката си каштурка. Мравката много се ядосала на високомерието на слона и се закляла много скоро да му даде урок. Трябва да направя нещо с този слон. Не може така да турмози всички наред. На другия ден, когато мравката излязла да събира храна, видяла, че слона спи. Тя веднага измислила план. Приближила се тихичко и се промъкнала в хобота му. Щом се настанила там, започнала да го хапе. Не спряла да го хапе, докато той не се събудил и не започнал да плаче от болка. <ръква> Много ме боли хобота, какво ли би е влязло и излизало от там? Мравката чула стеманията на слона, но продължила да го храпе. Слона го боляла ужасно. Започнал да плаче. <си> Моля ви някой да ми помогне. Моля, кой, кой е в лобота ми? Извизай! Мравката чула виковете на слона и изляза. Той останал изумен, когато видял малката мравка. Толкова бил оплашен да не влезе отново и да започне да го хапе, че паднал на колене и започнал да се извинява. Прости ми, моля, вече няма да те тормозя. И слонът разбрал, че е сгрешил, тръгнал си и от този ден нататък никого не притеснявал повече. хи Сега <съква> разбрах. Малки. всички имаме свои способности и не се фокъй с твоите, а бъди полезен на останалите. Деца, какво научихме? Че всеки притежава някакви способности. И запомнете, че някой, който е малък, колкото мравката, може да направи неща, които слона не може. Права си, сега го разбрахме. Направи ми впечатление нещо – Видях, че тормозиш Сали, защото я е страх от водата. Съжалявам, никога повече няма да я тормозя. Всъщност всички ние заедно ще й помогнем да преодолее страха си. Много добре. Гордея се с всички вас.